Sedia ez da waikua, bimila hiuetik aipatzen da, garrapen kunxiliak azterketa bat eta bere hyun bat partaiden artian adostu xarta edo hitzarmen bate bat da suintan hunen beste helbu fin gatuzien. Hoietan, artzaingoan sustengatzia, mendigunetako kultuur eta ondarearen zaintzia edo e menditurizmo jainkor bat antolatzia. Helbu hoien segida dela erandeiku Anges Entomari eskualdeko kunxilerak. Ipar Euskalleriko mendigunearen mendi politika bat bulzatzeko, turismo iraunkor betik hasita eta hartzaingoaren eta laburantzaren zaintza eta garapenari buruz. Oro, Oroak konpetentzia horiek indar handiagoarekin, esku hartze handiagoarekin eta etatuutamenzala ere diru iturri haie handiagoekin kuiatzeko parke hitzorek sohtzen du lotxabat hortaz zerdion erandeiku handez ente mariek. Nik errandezak eh, agian batzuek eh, nahi gabe edo, edo nahi terrat, eh, ama gama zerbait eh, egiten dute parke, parke nasionala eta eskualdeko parkean artean, ez dira bat ere e, kompetentzia berdinak eta helburu berdinak e, bi eskema horien hartian. Parke nacional batek galitean ditu hainbat arlotan e, ingurumenari buruz, baita laborantzari buruz ere e, sanktuarizatze e, proxestu batzu. eta gara izaren ez direnak e, eskolde parke batean. kopil horren eta berreuna aktore horien helburua da ere, astetik buru eskutan kudeatzea egiazki e, hainbat kompetentzia.